Hvala, da bi zbrano zvušlo tudi temu pozdravljeno. Uh, Najprej, moram povedati, kak je zelo do tega dogodka prišla. Za in Milvimci so imeli idejo narediti in se treba po jutršnjem okrog do na to temo, vendar nismo dobili nikli dovolj sodelavcev, pa še manj enega kvalitetnega moderatorja, uh, ko sem doktorja Matjaža Muleja in Gorana Lukića iz srede svobodnih sindekatov. Pač skušal se opravičiti, pa je če bi pa mogoče če to kje drugje naredili, stava pa prestala. In smo pač so danes stavili tu. Nekako, bomo rekel, nevradno. Ni nekaj nevradnega organizatorja, ni česa, ampak bila pod in za finkih dobincar, in kot nekaj e, Tema, je napisana, ekonomski sejni rajoščina, dr. Mulej bo govoril o predvsem tem, kaj je prav za prav trajnostni razvoj, ker da vsi zelo radi govorimo o trajnostnem razvoju. No, razvoj, no, Malo no, se spremem, bolj vidimo še na neoliberaliziru, na, na trajnostni razvoj. Aha, dobro. Uh, v glavnem, Ja, Na to, to se pa nisem pripravljen, več kot no, ja. In svet. To njegova glavna tema, je tudi zunanja, ne glede na to, je zgodilo. Goran Lukič je pa strokovni sodelavec iz Sovjetske unije in se je specializiral na obravnavo revščine in prekarnega dela. Če sem prav povedal, ne? vsaj po podatkih, ki sem jih od njega dobival. Jaz bom skušal celo zadevo po svojih skromnih očeh nekako usklajevati in voditi in bi zdaj, recimo že zaradi let, dal prednost profesorju uh, Mulev, da on pove, kakšna je pravzaprav njegova historična tema. Potem pa vmes, on pa jaz skušal čim menj skakati v besedo, ker ni bo v meni težko pravno To, kar je za mene presedanjem v ekonomskem sistemu najbolj presljivo je, da se in v Ameriki, in v Evropi, in Sloveniji eh, uradni krogi ekonomistov in politike rešujejo krize s sredstvi, ki so krizo povzrošila. In v problema vidim v tem, da je na mestu liberalizma eh, Smitovega, in njegovih sodobnikov eh, prevlado neoliberalizem, ki je njegovo nasprotje, eh, ki ima za mene kot človeka iz teorije sistemov, kar pomeni teorijo celovitosti, predvsem to šibko stran, da izpostavlja enostranskost kod nekaj čisto primernega. In osko specializacijo tudi, kar je pri mase znane resne neogibno, Ampak bolj nastane napačna predpostavka, kot je pokazala zadnjih zadnjih leti, da trg te probleme in nastransko se rešuje sami, in samo upelje za dostno in potrebno celovitost, brez katere preveč spregledamo, da ne bi delali napak. V resnici je neoliberalizem upeljal popolno prevlado monopolov, na svetovnem trgu in tisto, ko se govori o 11. Novem, 11 septembru, je bistven ne taj 11. September ki se zgodil v New Yorku, ampak oni, ki se zgodil v Čilu ko so Pinochet inštalirali. Zato, da so lahko ameriški monopoli prišli do južnoameriških srlovin. Teorije sistemu so vse čas uspešno zatirali. Na vrsti universe celo v Ameriki ukinjili. E, vsega skupaj nas je njih 30 tisoč na svetu, ki se smemo s tem ukvarjati. Od tega nas je 30 v, v, akadem, v mednarodni akademiji tovrstnih znanosti. Družbena odgovornost me zdaj s tem zanima. od e, odkar je ISO 26 tisoč e, vse svoje postavke povezal, se Tema iz teorije sistemov, ki sta so odvisnost in celovitost. Dekaj, če je vaša praksa podobna kot moja, da takrat, ko da se z nekom počutite soodvisni, ne ne neodvisni, se do tega človeka pošteni in sodelovalni. In je zar tega možno marsikaj več napraviti, dosti neje. Zakaj se to ni bolj uveljavilo, nam najbreš povej podatke, ki so ga socialni psihologi prenesli na dan, da je samo kakšnih 16 ljudi na svetu, ki so privolji, sprijemati tveganje, ki je potrebno, da so uveljavljali nekaj novega, in to je nekaj novega. Kakšnih 16 percent jih je takih, ki so free rideri, čeprav je na vsakem koraku išče, kako bi izkorabili, ostali pa pasivni. In ker tile pasivni, pač eh, podprejo tiste, ki so bolj glasni, oni, ki hočejo zgodrable, se bolj trudijo pri do oblasti, potem pač imamo skoz take na oblasti po celem svetu. In gre torej za zgodbo, kako s pomočjo družne vodnosti doseči toliko silovitosti, da bi do besede bolj prišli oni, ki, ki so privoli tvegati kaj novega. Je pa tvega nesveda veliko, ker po statističnih podatkih o inovacijah uspe ena od tri tisoč idej. En od sto, nič več, en od sto patentov postane inovacija. In je od sto uradnih inovacijskih projektov velikih podjetij. Tvegan je ogromno za tekih so v privolji tvegati. In če nimaš podjetnikov dovolj, kar jih Sloveniji nimamo, kaj nam jih je pač hodovina izvozila podjetne ljudi, potem je to še dolgo večji problem. seveda ima ta neoliberalni pogled tudi svoje prednosti, ker se zelo glasno ukvarja z in se je veliko znanosti razžilo v tem času, ampak po drugi strani širših posledic ne upoštevajo. Včeraj samo imel na skupino doktorandov na izpitu, Potem, ko so seminarska rediskavo delali pol leta, so rekli da so kako je življenje pravzaprav kompleksno, ker jih noben predmet v študiju eh, 8 plus 4 plus 4 plus 2 let ni naučil upaziti več vidikov. In eh, lastnosti, ki jih posamešnji vidik prikrije, recimo ti kot meteorolog težko opaziš pravne vidike, ko je te tega niso učili in obratno. Ne? In če je to tako z ljudmi, ki niso posebno vplivni, potem je to manj grozno, ker je pa to na svetovni ravni najbolj vplivnih. Imamo zdaj tako blazno razloženosti, da je moj diplomski mentor, profesor Stanovnik, zdaj predsednik Zveze borcev za vrednote NOB, povedal v na proslavi, da svetovna masa dolgov je enaka svetovni masi brutoprodukta letnega. Hkrati eh, je ta težna rast zaradi rasti praktično unična naravne pogoje za obstojče človeštva. Eh, med drugim, zdaj pete to podrobno in ve, je možno, da so Gadafija spravili z oblasti, zato da se njegov veliki projekt z navodnjavanjem Severne Afrike ne bi vresničil, pri katerem so še v tudi slovenci so pri izdelavi projektov. In po drugi strani pa tistih 15% in nič več kot 15% človeštva, ki ima več kot 6 dolarjev na dan ali 20 evrov na mesec na razpolago, je v takem izobilju, da zgublja ambicija grad. Ker je pač, kot je profesor Porter pokazal, eh, posledica zgodovinskega razvoja, da je Podlaga za konkurenčnost šla od tega, da si bil lastnik naravni virov in so za to bile potem kolonije pomembne, do tega, da si investiral, da je z tega več narediš, do tega, da si inoviral in potem postaneš bogat. In kadarkoli so zgodovini prevladale razmere iz je prevladalo len oba. Ker ni več, ni več nujno. In je kitajska zgodovina se potem ne stigal zaradi tega, Za Stari Rim so mi zgodovinerji povedali, da je padel od milijona ljudi deset tisoč ljudi ko je bili, je prevladalo. Skratka, prevlada kult prostega časa, občutek tisti, ki morajo delati, ne da smejo, ampak da morajo delati, in se potem v prostem času preddajajo ničemu. E, tako da današnja rast je grozljiva. Ne. Če prijemo do podatka, ki ste ga že x-krat uporabili, pa žal ni moj, da jemljajo leto 2020 kot menjnik, do takrat je ras svetovnega domačega bruto produkta bila 3% na tisoč letja. Ne na leto, ampak na tisoč letja. Od takrat do danes 5500%. In zdaj pravi, treba več proizvajati, jaz se pa sprašujem, za katere potrebe in iz katere narave. In vsake ko je kriza postala tako huda, je zgodba propadla. In nedavno sem našel podatek na internetu, da od štiritisoč let, kolikor majo podatke, je človeštvo samo 230 let bilo brez vojne. In če se to tako, da kriza se rešuje z Kaj ti nima ima kaj delati, če vojna ni razrušila? Veselili pa za gradbeništvo ima kaj delati, če vojna ni razrušila. Potem je zdaj vprašanje, ali se bo družbena odgovornost odvigavila z vojno ali brez vojne. Kot najbolj resna dilema sodobnega časa in revščina je sve s tem tesno povezana. Poleg tega je ta blaginja, ki jo danes imamo. Eh, tisti, ki druge kot to, ko smo mi, ko doživeli v kot otroci. In e, tudi trhla, zaradi dogol nima nima zdravih e, podlag. In e, tisti, ki so, ki so pri vrhu pri oblasti imajo pa krasno kombinacijo, ki imam tam v zadnjih besedah. Slovenski se je to fino povedalo oblast, kras, last, last. Z zlorabo vpliva. To je čist drugačnega, pod imenom, na z imenom prenove liberalizma, kot je, kot je Smit ki je v njegovi knjigi, ki je pred dvema letama zopet ješ, prvič je šla Slovenščini, je rekel, pravzaprav, lahko živimo, nujno živimo od lokalnega trga, na katerem mesar sicer ne dela iz prijaznosti nekaj za nas, ampak je pa toliko prijazen, da se k njemu vračamo. In je torej odvisnost že 5 50 leti Je zapisal je njegova bistvena sebina tega, če mora se reče ne roka monopolov, pa ni. In kaj se z tega zgodilo podatek, ki smo ga našli prejšnji teden. Zden, kaj je to odkrila, moja naslednica. presudirali so 30 milijonov podjetij z vidika medsebojne povezanosti. In se gotovili, da obstajajo jedra, v katerih je po kakšnih 20 podjetij, ki so tako medsebojne lasniško pripletena, da je njihova vplivnost desetka večja od njihovega bogatstva. In osnali so od njih toliko odvisni, da 737 do 30 milijonov podjetij ima oblast nad 80% svetovnega trga. In samo 140 podjetij ima oblast nad 40% svetovnega trga. Z enih drugih virov, je podatek, da 500 podjetij vgleduje 53% svetovnega trga. Če pravi oblast, kras, vlast, to je v bistvu inštalirano. In kaj zdaj lahko naredimo? Pojsem tem gre za šloveške odločitve. Ni res, da ekonomski sistem obstaja samo od sebe. Ljudje odločajo, ljudje oblikujejo zaponodajne in druge okvire in smo torej odvisni od prednot kulture, etike, norm in znanja vplivnih ljudi. In upamo, da bo to, kot ljubljen dedek pravim to, da bo to vse dolgoročno prišlo v družbeno odgovornost, da bomo bolj dolgoročno gledali na mesto tako zelo pristransko, osko in kratkoročno in nabili uspešno. Katera od teh sedmih sebi se vam zdi pomembna. Te so vključene v dokument, ki je nastajal deset let, Delali so ga in sindikalisti in politiki iz več kot 90 držav in 40 drujih organizacij. Išel je potem kot ISO, usmerjevalni ISO standard. Katera, mislim da je nepomembno, ali kaj je dejansko pomembno? Kaj? kaj ja, upam, da misliš stvarno. Torej, Proporaciji so sloveške pravice so sloveške pravice silno pomembne, ne? samo silno zanemarjene. Tati, jaz mislim, da teh sedm sebi zajema vse bistveno življenju. In da je v bistveni pri prijimljal s prejšnjimi dokumenti, ker družbeni odgovornost je vendar lepa, stara tematika vseh religijah zajeta, ni več, v družbene odgovornosti, dobrodeljnost kot je bila po religiji in, in poštenost, ki jo imaš v desetih amanmajih, amanmajih in zapovedih. Ne? V bistvu so amanmaji k praksi. Ne? Ampak je za ta dva skupna leolca zelo bistvena. In zakaj v tem obdobju? Hradi, ko so prihajali na dan prikriti in potem maj prikriti podatki o propadanju ekonomskega vidika življenja se uveljavlja ta pojma celovitost in sodvisnost. ki jih že desetletja v teoriji sistemu imamo in ki jih že tisočletja človeštvo ima tam, kjer dobro družina, poslovni partneri, prijatelji, deli narave, kaj od vsega uspe funkcionirati brez etike soodvisnosti? Ampak ko sem pojem etika odvisnost pred 15 leti s, s Kajzerjem naredila pojem, nisva videla, da svega in sem ga naredila. Nisem šel bolj na svetovni kongres in tam vrhunski etiki, pravi, kaj ste misliš etika odvisnosti. To da, je, to, da števamo za etično, da se ne izkoriščamo, ker drug drugega potrebujemo in smo skupaj bolj celoviti. Se pravi, da gre za neko družbeno-ekonomsko invencijo, ki še mora postati inovacija, da bi se zagotovili obstoj. To je sedm načel, ki je v ISO 26 tisoč upisanih. Katerijo teh sedmih načel, bi rekli, se vam zdi problematičen? upoštevanja tečko, za ne vredno. to je, prava, pravo postaviti na medije, ki postavi to, je, to je v dokumentu... To je v dokum meni je nekaj druge grozno, da je to vredno zapisati. Da je to treba zapisati, ker je praksa tako daleč, da to treba v usmeritveni standard izresno zapisati. Da to ni ne velja tako za samo posej v umino. Jo li. kot deset, tako deset zapovedi. Se se tu zapisuje. Ja, ampak deset zapovedi za pet teno sledi z desetimi zapovedi za mene je v tem, da so jih položili v usto Bogu, ker je človek bil premalo vpliven. To ja. Ampak vseeno, to je nikdo na mora niham samo posej, ker vera je vera je sredstvo. Vera je sredstvo za vzgajanje in za oblast, kako jo pač ali uporabljaš ali zlorabljaš. In tja so opisili tisto, kar so šteli za najbolj nujno, pa najtežjo dosegljivo. E, to je pa eh, zbir pojmov, ki definirajo liberalizem, kot jih je zgodoviner Prung zbral in knjigi objave, ki tudi večero izhajala lani pomladi. mladi. Kateri od teh vlastnosti bi kot nečemu primernemu oporekali. se razredna družba ne more obstajati. Ja, bilo pa, tako se je dozaj pokazalo, se strinjam, ampak oni so to pred dvesto leti filozofi in ekonomisti zapisali kot stanje, kateremu težijo. Dozaj se nam še ni posrečo da bi obstajala. To, kar se, da, se danes praktično hrščansko ruši in je pisana sredina ameriške ustave, je družba srednjega razreda. E, Tako da Sadi Görner in samo insaj, rečem, in rečem, Görner in njeni so avtori govorijo o feudalnem kapitalizmu in govorijo s podatki o tem, da je praksa ameriška protiustavna v gospodarstvu uporabljena praksa. In v novi knjigi Jeffrey Sachs, ekonomist, analizira pravi cena civilizacije, ameriška praksa je taka, glede šolstva in zdravstva, javnega, da ZDA ne izpolnjuje pogoje, da bi dobile kredit Svetovne banke. In njih jemljemo po celem svetu za vzor. To je, to je neoliberalistično v bistvo. Zanimivo je, 11 septemda 1944, je Franklin Delano Roosevelt, takrat predsednik Združen in držav, imel en izjemno socialistično obarvan govor, na kakšen kadere na menšem radiju. E, to postetek se da celo dobiti. Dejstvo je, da je moža, nekaj mesecev poznaje, pač umrl, in o tem govoru je bolj zdravstveno šolstvo, vse, kaj je o tem pa nič reči na one koncentracije ta več omenj. Podobno kot več ne omenjajo generala Eisenhower, ki je rekel, čuvajte se vojske. Ja. Čuvajte se vojaškega kompleksa. Praktične posledice neoliberalizma, ki mu kar in autori rečejo, da ni kapitalizem, ali ni kapitalizem povzročil, so z nekaj kratkimi podatki tako lepo vzeti. Kaj od tega je zredno komentirati? Terrorizem pa. teror. Ja. Ne strinjam se za tretja beseda. Teror, državni terorizem obstaja, z onim obstajanem terorijam pa se, oznaka terorija za po rota in podobnih za kaj če so strinja. Terorijo smo za gradve, ki ni dela, se je rekel prej, tu pa piše 28 gol in teče, se pravi, ja. ni malo grad nekaj. Bo dobro, da ja, Ampak na tistih terenih, kjer se da narediti hiša iz palmovega listja, ne? je selo bolj uporabna kot zidana hiša. To, da je voda v hiši, moja izkušnja iz del, časa, ko sem delal v Angoliji, je zelo nevarno. Dosti bolj varno je nositi vodo 2, dva, tri kilometre stran, kaj ti lev pride pit, pa spod koga poje, če je voda v hiši. Oni, oni nime vode daleč, ker so reveži, ampak ker je to egzistenca. Za ženske si se neodobna, ampak še zmeraj je manj odobno ne biti živ. terorizem zoper teror, to je recimo zgodba o bližnem vzhodu. Ne? O, o Iraku, Afganistanu in podobno. Ne srednjo zve za oznako terorist za večino tistih, ki so izvratni. Ja, to je zadova terorizem zoper teror. To je, to je reakcija. Izvojiš, vada. Zada postavka ne je, žive, ječ po... Ječe hujši podatek, ne. Moje občutko že leta. Ja sem ta podatek, ki je bil če se je bil slovenski, ta je pa globalni. No, kakorkoli, številka ni toliko bistvena kot dejstvo, da, da se to dogaja ne? in da smo smešni, tisti, ki jemo star kruh. Ne? Kar jaz počnem, ker pač ne bojem dovolj, da bi mi pokile kruha trajalo manj kot teden, pa kupim za to reženega. Ženi pa kako so da lažje to prenese. Smo, de, kavo, ja. ja. To ona še zmeraj zdaj počne. Če smo Ja, vdobja so bila različna. Zdaj, kaj narediti? Ni več res, da je družbena odgovornost uradno, samo privatno zadeva podjetja. Evropska unija je 25. oktobra 11. lansirala dokument, katerem poziva vlade, članice in velika podjetja, naj se zaradi svoje skupne ekonomske koristi resno ukvarja z družbeno govornostjo. Sedan nima več moči da poziva, ampak hkrati pa je ameriški autor Grzema, že januarja 10. objavil empirično raziskavo, po kateri odimalci Zelo in drastoče pazijo ali kupujejo od družbeno odgovornih ali od drugih. Tako da vsak od nas kot kupec uporablja lahko zakon dveh nog. V trgovino greš, drugo ne greš. Če da pa tu tehtanje. Jaz priznam, da sem družbeno odgovoren do narave, ker zelo malo kupujem, nisem pa družbeno odgovoren do delovnih mes, ker zelo malo kupujem. Ker ne vem, kog stara je ta sreca. Pa pa se stvari te hlače, nijem pojma. No, sploh ni važno. Zateš hmm. te ali slučajno, vem, ker sem jih za 6 evrov v Indi, ko so mi tam crknili. Pa sem še bolj ene zranj kupo za 5 evrov, pa sem pa videl, da so tu vročki za štrik slabi, pa sem te vročke dal popravi tukaj za 11. evrov. <laughs> Skratka, zgodba o etiki s odvisnosti in potrebni in zadostni celovitosti se imel za enostranskosti je postala uradno egzistenčna zgodba in vsak od nas lahko neke napravi najprej kot posameznik do tri postavke sem to poskušal pozeti in kot občan in kot organizacija organizacije organizacija so naše orodje, ne? to ni nekaj, kar obstaja samostojno in kot država tu je predlog ki smo ga pred petim leti nasirali prvič, pa so ga skrbno spregledali. Država se zdaj obnaša kot finančni prirazdeljevalec na mesto kot sebinski kupec. In pri tem obladuje v Franciji recimo 57% domačega bruto v Sloveniji 45%, 47%. In ima torej veliko moč na trgu, In bi lahko v svoje nabavnoj pogoje napisala, smejo dobavljati podjetjem državni last in vsem drugim organizacijam javnega sektorja, samo tisti, ki izpolnjujejo najbolje od vseh tri pogoje. Družbena odgovornost, poslovna odličnost in inovacije. Če mora rečeno potencijalovita ali sistemska kakovost. In vsi politiki, vsi parlamentarci, vsi javni službenci bi osebno morali vbiti sklet in tudi. izpiti za so kaj takega se naučili, pa potem to v praksi kazati, ker vplivni lahko vplivajo s zgledom. Potem lahko stale, ker če samo ti le najboljše smejo dobavljati, potem bo oni to zahtevali od svojih dobaviteljev, da bodo zmogli te pogoje izplnevati. Problem štiri, predsednik Tvrk mi pravi, to nažalost še ne boš malo uspel, da bi obstajala kakšna svetovna vlada, pa da bi jo sestavljali pošteni medije. In, in, in to je stara ideja več organizacij, ki se recimo filozofi za mir s tem ukvarjajo. Vsak od nas je pa tudi v tej skupini. Tudi še formalno nisi iznašenih, si oblikovali z javnega mnenja, kadarkoli se pogovarjaš. In lahko tu eh, veliko prispevaš tako da bi to bi bilo čas, da, da, da neham, To je še vrst, par knjig, iz katerih se da ugotoviti, da so take stvari v zelo uspešnej organizaciji že počele. Torej, ni treba reči, to je nekaj na novo izmišljenega. Še te knjige eh, poznamo, vse smo jih obdelovali, tudi sami smo jih nekaj objavljali, recimo tista v Mondragonu v Tretji vrsti je od 30 primerov v knjigi, ki smo jo naredili pred 15 leti in je bila visokošolski učbenik nekaj let v vsaj štirih državah, v Ameriki smo izdali, s tem, da nikoli ni šla nobena javna recenzija, ker se nišče ni upalo tako zelo na svetovne banke, da bi to naša knjigo podprlo. Zadnja vrstica je ideja, ki je Rubini tudi v tudi slovenščini objavil. Da ne bomo nič dosegli, dokler nimajo menedžeri na mesto kratkoročne dolgoročne podlago. in dolgoročne podlage. In 15-16 ukrepov predlagamo, ki se tesno mogoče navezujejo, tudi na to, o se sindikati trudijo. Če te prvi štiri pogledate, kateri od teh se vam zdi problematičen. nevreden podpor. No, prvi, normalno in vredno je spračeno, nekaj te plače, to je samo po sebi, umeljeno, da bi morali biti. Ja, ampak bi morali, ne. Bi morali biti. Zato jih moramo vgrediti model, mm -hmm. da bi postalo iz tudi bo. Ampak jaz mislim, da zakon, da v zakonopravu tem obstaja, ampak je nekaj izvršujeno, to je večji problem. Ja, seveda, seveda, zato pa. Ne, ja. premenj, kaj je bilo davet skradek. Če mi ne izplačo, to je prava, čisto. to je od, Zati, je od kraja do kraja različno. Prene zadnjič mi je nekdo napisal, kak je sremotno, da indijcem plačuje 80 dolarjev na mesec. Če ne skupaj za šest dolarjev, iz naravnega ust ročno narejene, Eh, potem osta dola ni tako malo. Ne. Pojeljal sem se z vlakom celo noč daleč v hlajenem ležalniku za 3,5 evre. In eh, hotelska skrba kompletna, tam, kjer smo bili v neposebno dragem gospodskem hotelu, je bila eh, 10 dolarjev na dan. Zdaj za pet obrokov in, in, in spanje. Tako da ne moreš reči, da je to enako, normalno vse posotne. Lokalno je torej, kaj je normalno. Zato sem porabil pojem normalno. Ni svetovne normalnosti. Razlike so prevelike. V kupni moči in potem tiza, kar je normalno. Ne? Čakaj, še, še, še štiri, še tri skupine po štiri malo Tako, ja, sedaj, minuta. Kaj od tega se vam zdi problematično? Sporno. Zahtevat. Kaj od tega? In kaj od tega? Kajda vse podlage obstajajo, vsem literaturi obstaja, vprašanje je čisto politično volje. In pri tem je zanimivo, ta raziskava od kasjerstv, v Belgika, skupina je šest najbolj bogatih držav raziskala, za 55 let se gotovili, GDP je stalno strmo naraščal, zadovoljstvo ljudi pa čisto nič. Sproti se navadimo na razvade. In potem mislimo, da je normalno to, kar se nam dopade. In potem se čudijo, ko se spomnimo s Petrem, tenisača, je, kaj je za morček v tenisu? Mladi zbog več ne vejo. Ne? Mi smo s takimi To je žlovek, ki nima nič več vlak, tako je obnucena. Ker drugih ni bilo. Skratka, modeli so. In to je veriga zgodbe. Ti modeli so. Ampak, če kdo od tem modelih bliži ljudem, ki odločajo politiki, kaj dela tu izobraževanje, kje so tu file, da ne vidijo pravi ljudje iz državnih zbora, pa te reko parlament, da se vreda, stano samo interesi, ki vgradujejo. Nas, ki govorimo proti neoliberalizmu, sploh noče poslušati. Imate vi boljše slušno? Še slabšno, ne. <laughs> to je pomeni, da namašno govorite, treba je to dati vroke časopisom, novinarim, treba, treba je... To je vse že bilo objavljeno. Prebiti je treba nekaj. Ja, ampak časopisi ja. sami niso, niso dovolj močni. Teh 16 postavk naših je bilo v dnevniku že, v Ljubljanskem, mislimo, že pa hkrati objavljeno. Oni, majno novinarov, ki se zelo briga za druge govor, smo vredni, ki daje prostor. In vsake toh časa, jaz, nisem dal več kot deset intervjujev o v temach, samo jaz, pa še drugi tudi. Ne? Ker praksa je porazna. Praksa je, da. Jaz sem imel skoroda. slučaje, ko smo s večer pogovarjali s vplivnimi ljudmi o neki temi, središčo je govoril tako lepo, drugi dan je govor na televiziji, in je govoril všič nekaj drugih. Ja, predsednik Evropske komisije, se pravi, predsednik Evropske vlade, je totalni neoliberalec. In nobene druge teorije, ploh ekonomisti ima, toliko mislij ne priznavajo pod neoliberalno. zdaj bi, jaz bi nehal, z ne. Ja, je ja. Jaz sem noč kaj optimistično, boj. <laughs> okay, uh, Luki Žgoren, iz Svobodne sindikato iz Slovenije, zdaj po nazivu, imam daljši naziv, ampak rekel s srokovni sodelavac. Uh, mogoče ena zgodba iz teh koncev, uh, ko je bilo preobmineno, normalne plače. Uh, eno podjetje iz Maribora je nazaj Dve leta šlo stečaj, predtem pa so naši članji vložili tožbo proti delodajalcu zaradi neizplačenih prispevkov, pa potnih stroškov. In to šlo na tožilstvo, in smo dobili tožilstva v bistvu sklep, ki je bil negativen. E, torej, pač, da ni, kak je pa te, potem to argument, zakaj je bil ta sklep v bistvu v korist delodajalca, delo pač. E, tožilstvo, pač kot uradni organ pregona je napisalo, da delodajalec ni izkazal objektivnega naklepa za kraja delavcev. To pomeni zdaj, če to obrnemo logiko za na glavo, a to pomeni, da tisti človek, ki greve trgovino, pa ukrade, če dokaže, da ni njegov objektivni naklep, da ukrade, je razrešen odgovornosti. E, mislim, da to pač po merilih kakršnekoli že e, ne drži. Ne samo Sloveni, tudi nasploh. Ja ja no, se pričušenso, da da sem tem govorim. Ravno o tem govorim. Ne, ravno o tem govorim. Ravno to, to, no, ravno to je ta logika, da dela v zakonodaji, to je govorimo zakonodaji, če jim ne dokažeš objektivnega naklepa, da je zlorabo pravice delavcev, potem to živstvo zavrže tožbo delavcev. In, in to je to. Ja se to je kec. V bistvu zdaj, Kaj hočem povedati? Imamo kazenski zakonik v Sloveniji, ko piše točno, ne samo v, v parih členih, kršenje temeljnih pravic delavcev, dve leti zapora, oziroma pač štrleta zapora, ampak potem imamo pa spet dokaz naklepa. In potem reče delodajalec, ja, nisem imel odnarja. In to je rekel delodajavce. To v bistvu se je zagovarja na takšen način, da v tistem času ni imel donarja. Torej, če bi imel donar, bi plačal delovcem, plače. Kaj to koriste delovcem? Oni pač niso imeli plašnih prispevkov za kar nekaj časa. In delodajalci v takšnih situacijah so fajn zaščiteni še zdaj. Ja. Ker je Ja, zato ko to isto interesno polje, ko na žalost je še vedno moč, da po se sliši delovcov čast in oblast. Ampak v interesnem polju je moč na strani delodejavcev. In tu je zgolj en tak primer konkreten, kaj to pomeni družbena odgovornost v polju interesov moči. Druga stvar je sicer zanimiva, ko sem pač nekaj časa nazaj gledal, je bila pa ena dokumentarna oddaja o družbeni neodgovornosti, če lahko temu rečemo in sicer je bila oddaja, tudi med drugim na japonskem, kako na japonskem na hit, kakšna hitrost konzumiranja prehrane na japonskem. In so šli pogledati eno manjše trgovino in v tej trgovini je poslovodja, ki je najverjetne kasneje zgobil zaposlitev zaradi tega, ki je, je to povedal, je povedal, da je njihov rok trajanja te hrane, ki je zapakirana, ko ga vprašali, kakšen ima rok trajanja ta paket hrane, ki je zapakiran, sedem ur. Torej v sedmih urah mora to prodati. Če ne proda, v sedmih urah, minus dve ure, ker piše, da mora v bistvu pred, dve, dve ure pred potekom, mora omakniti s polici. Torej, efektivno ima ta hrana pet ur rok trajanja. In je potem pokazal vrečke, kam to se skupila ti v smeti. In potem je pokazal, ga je vprašal pa tale moderator, odkot prihaja ta hrana. Ja, riši je z Koreje, en del je iz Japonske, meso je Amerike, sklaka naštev je v tem paketu hrane, ki je pet ur efektive, je na štiri kontinente. In v šesti, torej če šest ur, je bila smetih. Zdaj pa si predstavljamo ta krok okoli zemlje, ki je ta hrana naredila, da je predstavljala pol v smeteh. No, to, recimo, to govorimo za o nekih teresnih močeh. Ampak zdaj, jaz bi po eno drugo stvar tukaj izpostavil. In sicer na sindikatih vedno znova govorimo o varnost zaposlitve, zgodba o, ne, resimo, o zaposlitvi z nedaločen čas in tako naprej. Delodajalci seveda vedno govorijo o fleksibilnosti dela in tako naprej. Ampak bolj, ko sem gledal to, bolj ugotavljam, da v bistvu nisem zgodba tista klasika, klasičnega delarskega boja, delavec nas proti ampak zdaj je še ena druga stvar, ki se potiče v bistvu ene stvari, ki se imenuje financjalizacija. Zakaj ta grda beseda pomeni? Ena sama stvar bom tukaj omenil, ko pa vam bo začetek zgodbe dokaj jasno. Vete, kako traja na ameriški borzi? ena transakcija koliko kolik v bistvu kolik časa poteka prvi trenutek manj, prvi, prvi trenutek ko poteče transakcija je že golufija v bistvu zaradi tega ker obvisto v računanski sistem že naprej obvesti borznega posrednika da lahko v tistih za to 30 30.000 sekunde da lahko v bistvu za en cent vigne ceno. In to računalniški sistem lahko naredi in po, za pa to predstavljati si, da lahko ta brzni posrednik naredi milijon takšnih transakcij dnevno. In on lahko zaradi takšne transakcije, za te razlike v transakcijah, ki je človeko ne opazna, ampak je v sistemu grajena, zasluži milijon dolarjev na dan, mislimo, če je tukaj transakcij dnevno. In nas zakaj govorim zaradi te zgodbi? tega, ker se pravice, kako se sviš ne mogoče, ampak v bistvu pravice delavcev se prilagajajo hitrosti borznih indeksov. Zaradi v bistvu, ko govorimo mi o varnosti zaposlitve, ko govorimo o nekako zgodbi določen nedoločen čas je na žalost to že skoraj do sekundarnega pomena, samo če pogledamo okolišnje recimo dvig v okviru bdp recimo volumna finančne transakcije, V zadnjih 20 letih se je po četveru, torej resimno, na globalnem nivoju. je bil od žetku 90-ih 15%, za nekaj, okoli 65%. In zdaj pa če pogledamo še eno stvar, ki je zelo zanimiva. In sicer na borzah se meri vrednost v tržni kapitalizaciji, na drugi strani se pa meri varnost zaposlitve v nekih čudnih indeksih, kojih jih je OECD zmislo in se imenujejo Employment Protection Legislation Index. In kaj se zgodi? Večjo kot tržna kapitalizacija na borzah, bolj pada varno zaposlitve. In to v tem pravim, da večjo kot financjalizacija, hitrejše kot so transakcije, večji je pritis na to, da mora biti tudi delavec kot strošek v te transakciji hitrejši, bolj fleksibilen, cenejši. In to je tista stvar, ki je tukaj v tem trenutku zelo nevarna. Ker ki je konc tega? V tem trenutku jaz nijem tega odgovora, ki je konc tega. Gledajte, te kaj se dogajajo Ena zelo zanimiva knjiga je v Ameriki šla nazaj pred dvema, tremi leti in se zunuje Workplace 2020. Ja, 2020 no. uh, in kaj je notorje omenjeno? Noter je omenjen pojem Zero Drag Employees. To je pojem, ki sem ga prvič slišal po proviso, takrat, ko sem bral to knjigo. Kaj je to pomeni? To so, to so delavci, ki ne da nimajo delenega časa, ampak nimajo življenja. To so delavci, ki imajo blackberry, a Ganga 24 ur na dan. In v bistvu živijo zato, da dobijo meseč, da dobijo ukaz in na ukaz seveda reagirajo. To so zelo dejki employees. In to je tista posledica. Če smo vsi odvisni od hitrosti finančnih transakcij, potem na koncu prije do tega, da ne samo danimo prostega časa, ne samo da danimo delenega časa, ampak smo zgolj stroj, ki izvaja, ki smo del teh transakcij. In v bistvu to je tista stvar, ki je tukaj zelo nevarna. Ker preprosto povedano, ko smo se prej pogovarjali, recimo... Je bilo že nazaj 15-20 let rečeno, ja, da bo pa čez 20-30 let v bistvu fulj manj dela, da bo full manj ur delovnih. Zdaj pa pogledamo, koliko zavljaga po potem trenutnih nutkov je pa to zgorevanja, koliko je zavljaga toliko neformalnih nadvor, neplačenih nadvor. V Sloveniji je 12, bilo mislim da okoli 11 milijonov nadur, in to formalno nadur. Mislim, poko si je vedi, koliko je bilo neplačenih nadur. In zdaj, kje je v te zgodbi, je ta grda beseda revščina. Uh, jaz, ko sem pravil simo knjigo, vas je Bada Liča zelo dobro, ko je opisoval te, reško temo skoraj, da zapore, revščine, proste ekonomske cone, ko se jim formalno reče. Uh, Dominikanska republika je en primer države, ki se je podnarekovaj optimalno prilagodila uh, temu novodobnemu svetu, ko je se odvisno od finančnih transakcij oziroma pač profitov iz tega. Kako ona prilagodila svoj model? Ona je dala v poster v kateri mi je napisala, pridite investitori, naša cena dela je 1,56 dolarja na uro. In oni so s tem privabljali investitorje pač v svojo državo. To ni edini postr, to tudi dolaz drugih držav tako naredil. mene je tako nekako, ko bi tem rekel, šokiralo, da se to naredili v bistvu kot država, da se država spremenila v bistvu v poslovni subjekt, ki konkurira drugi državi, ki je poslovni subjekt. Če torej, imate celo serijo teh reklam, katerih se pa države same promovljajo? No, tako, ja. Z bistu... dol Makedonija, Bosna, se to naši... Primer, recimo, je. konkreten primer, ko sem ga sam doživel, žalost, na svoji koži. Ko sem šel v Srbijo, eh, pač študijski obisk je bil, eh, in kva je bilo, v, šel sem v Staro Pazovo. V starje Pazovi je tovarna odgorenja. Uh, gorenje pače visoko priznano podjetje, ki se trudi, da ima tudi lep imič, da ima lepe proizvode, dizajnerske in tako naprej. V Stari Paze imajo tudi svoje podjetje, uh, ki je v bistvu prosto 27. Dobili so za vsako ustvarjeno novo delovno mesto, so dobili subvencije neposredne od občine 400 40 evrov, Torej direktne subvencije za delovno mesto. Uh, delavci tam dobijo 150 EUR plače. Zkratka, uh, ni so sorazmerno, tudi primeravi s skupno močjo niso razmerno. Tudi če pogledamo skupno kupno moč srbsko, 150 evrov ne gre uh, Druga stvar, ko je bila, potem rečemo, aha, pa je združevanje sindikalno. Ja, naš slovenski lastnik je prepovedal in je v bistvu vkinil sindikat in je zagrozil, da bo odpustil te delavce ki so seželili za sindikat. Zkratka, pa enestrani imamo v Sloveniji podjetje, ki multinacionalka, ki se prilagajo globalnim tokovom. Pa v drugi strani recimo v Srbiji, v delavce, ki, ki pač imajo ceno 150 evrov in zdaj, nazaj mesec je bila zgodba, ki je pač prišla ven, ne vem iz kanalov, da se spet razmišlja govorenje, da bo selilo proizvodnjo, tokrat da bo selilo svoj eh, headquarters na Dunaj in da bo tudi selilo pač del proizvodnje naprej še v Srbijo. In so vprašali naše sindikaliste, zakaj pa vi ne grete... Zdaj, zakaj pa vi ne prestanete na niže plače? In je to v bistvu, mislim, da ste vi to mediji, to je rekel novinar. Novinar je vprašal uh, naša sindikalista, zakaj ne prestanete na nižje plače, gledajte, v Srbiji ima pa 500 evr. In potem ti je jasno, da novinar, ki je škujen tako totalno prekeren, ki dela v bistvu, eh, njihova pogodba ni pogodba za zaposlitvi, ampak je pogodba o storitvi. Novinari imajo v pogodbah zapisano, da imajo, da morajo nared na mesec na rtv nrtv 16 člankov, to je štancan. Od, vem, slika vem, slikanje do javnega sektorja stavke in tako naprej. In takšno, na Pop TV resimo pa šeh huješ. Tam sindikat tam stroknočniki tega slišati. in potem rečejo, ti novinari zakaj pa nočete si plače z To je tista preverenost, v to bistvu, to je tisto, kot mi reko, je rekel, še skor, da samo možgano, no. Bila je ena zanimiva zgodba, recimo ravno ta iz PopTV-a, pa kanala Nekaj časa nazaj smo imeli nek intervju na kanalu in potem kaj ugotovimo? Da velika večina teh mladih, ki so na teh medijskih hišah, so rečmo temu tako lažni samozaposleni. Ko je prišla kriza, so te mlade osebe v bistvu se mekli, dajte pojte na zavod in podnujno pač izvitite subvencije za samozaposlene. In so dobili iz zavoda 4500 evrov. In hkrati, v bistvu se je delal glav, se je razbremenil vse odgovornosti do njih. Te novinari so, v bistvu postali podjetniki. Kaj so se, kot so se Ne zaposlili. To je, to je razlika. Te, te osebe niso več zaposlene. Te osebe so samostojni kulturni ustvarjalci, oziroma samostojni novinari. In se v razvidu, če boš gledal na ne se za kulturo, imaš dva, dva razvida. Maš razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Imaš razvid novinarjev. 100 novinarjev. je 500 samostojnih novinarjev. In to to da da da potrebuješ načrta. <laughs> ja, no. ne samo RTV. Ne, ne? samo Poslovni oslo <sluzirati> načrt. No, evo, resimo. Ampak, ampak poslovni, načrt, poslovni načrt, kakaj je zgodba? Resimo, konkretna zgodba, reče ti delal do javc, ta krat, vjavoc, ti reče, za pojdi ti na zavod, pa boš dobil subvencijo. Prvo kot prvo, ti reče na zavod, da ok, ti boš pa zdaj mogel iti skozi poslovni načrt. In, eh, potem greš na, ta, na ta sestanek, poslušaš, in potem narediš na poslovni načrt ki te ga v desetih minutah. Deset minut porabijo, ti te ga pogledajo, To je samo in trženje in računovodstvo in načrt in tako naprej. Ti to oddaš, ta oseba, ki ti je poglejala, dobi denar v to, da ti je iz zavoda in potem greš ti nazaj na zavod, to oddaš, dobiš subvencijo in potem moraš biti, ko bi temu rekel, vdržati v SP-ju dve leti. Če ne zdržiš, potem moš še to vrniti. Kaj se zgodi v bistvu velik teh mladih ne ve, kaj je to SP? To pomeni, da moš sam se plačevati prispevke. Vse. In delavdejavca, in delavca, ker si vse v eno. In kaj se potem zgodi? Oni potem, čez uroku 3-4 mesecev, začnejo životariti. In to je v bistvu zgodba in pop ja in RTV-ja. In tukaj ni več zasebno javno. Tukaj ni več javni interes, pa komercialni interes. Tukaj je v bistvu šla ta neoliberalizacija, v bistvu tudi poreuščenje tako daleč, da sploh ne moš več razlikovati javnega od zasebnega. To ni sam in pop TV. No? to ni sam kanala, ko jistitko govorimo, ja lej neoliberalice. Na rtv je velika večina ljudi je v takej situaciji. Bodi si, da so samostojni kulturni ustvarjavci, bodi si, da so samostojni novinari, bodi se da je podjemnih pogod. In v lanskem letu je bilo, mislim, da okoli 2400 slinjenih honorarnih pogod na rtv -u. In kar je še večja prevednost to, da je na rtv ki je javni zavod, in direktor rtv je priznal javno, da imajo 400 stalnih honorarnih delavcev. Zakon zakon delenih razmerih tega ne priznavam. Ali si honorarni delavec, ali si pa stalni? Če si stalni delav, delavec, ki je stalni, ti mora delavec ponuditi pogodbo za poslitev. Ker v bistvu obstajajo elementi delovnega razmerja. Kako se lahko stalni ponoravec? In to je zgodba. Simo, ampak to je izjema. Imamo novinere, ki so konkretno, kar nekaj poznam, ki že deset let delajo štance teh 16 na mesec prispevkov in jim vedno znova obnavljajo pogodbe na pol leta. In to v bistvu zna s nekaj javna zavoda. In to je tista stvar, ki v bistvu ta, te vrste, ko bi temo rekel, frekventnost, ne samo pogod, ampak ko rekel, fleksibilizacija, ki je osnova vsega tega, je vse hitrejšen. Mi smo časih govorili, pogodba za določen čas, pa z najdoročen čas. Zdaj govorimo že sploh, delade s protistovitvi. In to je zresimo zelo velik problem. Gradbenik, en tak konkretni primer, stožice. Delavec je šel na stožice, Navaden nekalificiran delavec je in rekel: Zabi delo, to je kratko, se še dela na neveščice. In model delaveca je rekel: Pojdi na zavati, imaš zito subvencijo in boš SP, jaz. Navaden nekalificiran delavec je postal pod gradbenik, nekrat SP, gradbenik. Šest mesecev mu delodajalec, oziroma naročnik, zdaj kar nekaj, ni plačeval plače uh, oziroma storitve. In je šel ta delavec, pardon, storitev, ki je za delo. Kaj mu rekel inšpektor za delo? Vi niste v, mojih, v naših pooblastilih, vi pašete v Zakon o gospodarske družbe, vi niste v Zakon o delovnih razmerih. In to je ta v bistvo delavec v vse čas mislil, seveda, da je pač delavecno. In to preprosto povedano formalno, to pač še vedno hranim, tako da se mislim, kam smo šli, je odločba od inšpektorata, ja, pač mi njemu za to pooblastil, da pojte nekam drugam, nekakšnem drugim inšpektoratom. In tega se jaz zelo bojim, da prvo kot prvo, koliko sem rekel, Frekventnost transakcij pospešuje frekventnost pogodb po zaposlitvi, s tem se pritiska na strošek dela, ki je secenejši in hitrejši. Intenzivnost dela je tašna, da moramo vesplov govoriti o razmerju med zasebnim življenjem pa delovnim časom, ker pa to se skupaj še presekano. Vse več je različnih oblik dela. V Sloveniji tega se mi ne zavedamo, ampak je 21 različnih oblik dela. Ne, ne da si konkurira... Pravnih Tako. 1-12 formalnih oblik delov si med seboj konkurirajo. Mi v Sloveniji vedno znamo padamo na ta hec, da rečemo, aha, delo za določen čas si konkurirajo, delo za ne določen čas. Porej pa še 19 drugih oblik dela. Popo je ker ne vem, ko še se, se smo dobili celo seznam, po enem letu mi se so za delo, da obstaja 1-12. V Italiji obstaja 46. In to je, to je tista zgodba, v bistvu, ker veš, kot je oblik, ko oblik delali? Bosi med seboj konkurirajo, v strošku dela, v hitrosti, dela in tako nekaj. In ta je samo še na In ena organizacija dela je že zdavni predlagala, da mora biti neka osnova, platforma delarskih pravic, ne na obliko dela. In tukaj, recimo v Sloveniji imamo pa tako čudno situacijo, ko recimo dela za določen čas je zelo popularna, pa ne zaradi tega, ker je delac mislil, da je bolj učinkovit, ampak je cenejši. Zakaj? Zaradi te, ker za delac za določen čas ni potreba imeti odpranine, ni odpovednih rokov. In si izračunajo, pa že delodajalci, ok, jaz, če režim za določen čas delavce, mi prije na letni ravni par ti tisoče evrov cenejši. Ker pač ni nobenih stroškov za odpuščanje, ker v bistvu tehnično gledano ti ne odpuščaš dela za zelo čas, njemu se steče pogodba. In zato je tako zanimiv, zelo žalosten videc na Zavto za zaposlovanje, je v tem trenutku v enem programu usposabljanja na, na mestu, eh, v katerega se lahko vključijo osebe, ki so iskali prve zaposlitve. Osebe, ki so uh, bile uh, kot presežniki, pač, uh, se jim je zaključila delovne razmere zaradi stečaja. Uh, pač Ampak, če tako gledaš, se pa v ta program ne more vključiti osebe, ki jim je istakla pogoba za določen čas, ker tehnično gledano niso bili odpuščeni. In to je formalni program na Zavodu za poslovanje. Kar je še več, je, da edini program, ki v tem trenutku se izvaja prek aktivne politike za poslovanje. Tako da, če se ti oseba, ki se jim je stekla za določen čas, ti ne pašaš šten trenutku skoraj, da v enoben program aktivni za poslovanje. Če si formalno odpuščen, ja. Če pa si pa za čas, pa ne. In to je marsikakšna takšna zadeva, je seveda pač nekako, ko bi rekel, zelo bizarna. Ena izmed takih zadev, ki je tudi zelo bizarna, je ena stvar, ko je povezana s to financjalizacijo in sicer, ko je, ko je skupina ekonomistov, mednarodnih, eh, pogledala podatke, kdaj se najbolj odpušča delavce. je ugotovila trend. In ta trend je januar, juni. Vete, zakaj? Zdaj, ker se dela revizija bilance. Ho hočejo vsi podjetje v bistvu umetno izboljšati bilančno sliko zaradi tega, ker je pač strošek nižji. In tukaj, da tak primer, je bil podjetje Unilever, multinacionalka, ko je ogromna multinacionalka, je pred nekaj leti 27, mislim, da v tem četrtletju, objavlja podatek, da, tukaj nekaj pogledo, 16 stotno rast je imela v tem četrtletju. In je kaj rekel, takrat predsednik uprave, da bo v imenu boljšega poslovanja, oziroma delničar jim razložil, da bo to boljše za njih, odpustil 20. delavcev Torej, da bo še bolj pospešil v bistvu razvoj podjetja in da bo prinesel, tukaj citiram, višjo delniško vrednost. In zato pravim, da, če mi gledamo kot sindikat, izgolj na to, da imaš ma, tam vele dejavcev, ki hoče niščiti svojšek dela, je to premalo. V bistvu je zdaj, zdaj zgodba se je na finančne trge, zgodba se premakla na, na delniške cene in na koncu bomo res pošli neko bizarno situacijo, ko bomo res mogli še na koncu gledati te borzne indekse, da vidimo, kakri so stopnje prvic. Ja. V bistvu to pomeni, da z vlasti srednji pa mali yeah. velatajalci, yeah. nimajo kaj dosti izbira. To, to mi možeš porazložiti. Ja, v bistvu je v tem, je on pod istim pritiskom yeah. finančnega trga, če mm, še nekaj mm. tak rečeš. Yeah. Ne? Yeah. In je ravno tak odvis od tega pokolja in če se bo nekaj ga godi, bo odpruščen v To pa je zgodba, ki se v bistvu razvijala zadnjih 20 in Sicer zgodba, ki je sramotno končala tudi Sloveniji prek parih podjetij podizvajalstva. To so pa v bistvu zgodbe, ki so nekako se oblikovale te novi poslovni modeli, ko imaš eno podjetje, ki je v bistvu njegova, bi rekel, centralna, skor da še jedina naloga je razvoj produktov, druga pa vse in Na, na v In bistvu, na to centralo se potem prilepi gora podizvajalcev. In kaj seveda potem se zgodi, če centrala zgubi eh, jedro naročila, so v podjezdajalske briga in v tej podjezdajalske briga se seveda manjša podjetja. Zelo, zelo fleksibilni, in predtem tudi po in podjetje. Je. Včeraj nam je doktor Pisak eh, v o uporabenju novega modela za analizem in to vsak pribera hmm. na stretni strani doma. Včeraj je bila konferenca. Dobro, tam je on ga eno govornik, kot recimo Špar Francija, ni bil samostojen, ampak je kaj je pojedel recimo Trefour, ki ga je, da je on recimo pravi slovenski mrkator, ali ga bodo zelje pojedo oni hrvaški ali ne, če ste videli ga je pojedel recimo Trefour, ker so to male ribe, uh. širitavno, da je dva mala riba, Nere, torej možno ne gre torej samo za distanco. Ne, to je zelo fleksibilen pojem, ker recimo če pogledamo vrednost delnice od recimo, je v tem trenutku preskočila magična menja, mislim, da je 600 dolarjev. mi njihov, recimo, če pogledamo, zdaj celotno vrednost podjetja je par 100 milijard dolarjev. mi to govorimo o BDP-ju držav, je eno podjetje. In v, v takšni situaciji se lahko to podjetje dobesedno privošči to, kar se je privošilo pri Apple, recimo, ne pri Apple, pri iphone ko je dobesedno iztisnilo iz podizvajalcev, nenormalno nizko ceno. Mislim v imenu tega, da imamo ta najnovejši model iPhonea, se moramo si zavedati, v bistvu, to pa spet družbena odgovornost zagotovo, da resimo v Foxconu so pristali na to, da bodo imeli v bistvu, delavci 16 turo delavnike, da bodo imel plačene kakršne in na koncu v bistvu kaj se je zgodilo, mislim da nekateri zgotovo nekateri ste poznate od Foxcona, njihov direktor Terry Gu, nek kličejo ljubljeni vodja. Eh, on To, Foxconn je to je zanimiva zgodba. Fokus je največje podjetje na svetu, v velikosti ranga Volkswagena, tu govorimo o milijonih delavcih. Uh, in kaj je v bistvu zgodba? Tukaj on, lahko, on je lahko edini zagotovil takšno ekonomijo obsega za iPhone v imenu tega, da je avtomatsko ključe v svoj poslovni model kršitev nedelskih pravic. Avtomatsko. Apple je seveda podarekoval in seveda na to pristal, ker je hotel imeti čim prej proizvod. Uh, ampak kaj je bilo potem na koncu? to je taka, tako zgodba že skoraj, da uh, so tam v bistvu v kampih. Oni živijo, bo par tisoč ljudi živijo v eni storki in tako naprej. In pritiski na to, da pač po te vojaškem režimu morajo to narediti čezno, čezno, čezno, čezno in tako naprej, so tako visoki, da je v prejšnjem letu naredilo samo 11 delavcev. To je bila vrižna reakcija. V bistvu, ko je en naredil samo mor, že tako za njim, drugi, treti, četrti. To so mladi imigranti, to so bili med 16-24 let. In kaj je v bistvu naredilo vodstvo tega podjetja? Ljube, ljubeče mreže je postavilo. Postavlo je pod te samske domove, ko so se sredelje ubijali, ko so za streh padali, je postavilo mreže. In to se imenvali ljubeče mreže. In to je zgodba, v bistvu, ki je skrita plat te naše manije, zato da moramo, kot bomo više, hitreje ceneje. In ki je Apple recimo poosebila to zgodbo, ko jo pač doda neko estetiko zraven. Ampak za to zgodbo je pa zgodba Foxclona in teh menjanskih ki so naredili samo more. In to ni edina zgodba, teh zgodb je ogromno. Mislim, majhna kakšna stvar ki je normalna nam ima grozljivo zgodbo v zadnjem. Recimo, kao bojke, ki so nam normalne, recimo, evo, tudi jaz si k mambi reko, ne, nisem drugačen pred tem, Zadnje ki je ta za to temo, poprečne kot bojke, pot za to, da jih lahko donosi, je 65.000 kilometrov zaradi tega, ki se prvo obere, pač v materijalu, baš in tako naprej, potem gre spet v drugi del kot neto, da se potem prenese. Skratka, zato, da lahko ti nosiš en material, ki je te podoben, je cena spet takšna, da na koncu nekdo recimo, plačuje tudi za zdravljenje. Jaz tukaj ne umoraliziramo, ampak stvar je zagotovo zelo nevanja do kire točke, da se lahko to uh, mogoče bi na te točki končal, da lahko pošle kakšno debato, odpremo, no, ampak mislim, da Predvsem, če sam zaključim tukaj... Kolega tam je obil, da te povedal, da postaja. Ok, super, hvala. Sam če zaključim nekako to poanto, ki glede hočem provedati, da te zgodbe, ko se zdaj pogovarjamo, tradicionalne sindikalne, v tem trenutku pač, ko bih temu rekel, niso več so prevozke. Čudno je, da govorim to jaz kot sindikalist, ampak vseeno moram to prezvaniti, so, so prevozke. In nas imamo ta moment outsourcinga, offshoringa, eh, To, se resimo omeno, to podizvajalstva, financijalizacija, to vse nam kroji delarske pravice, oziroma nam bo še bolj krojilo. In sem neko pač bistvo je, da pač moramo tukaj razpreti zgodbo. Ko jo pa razpiramo je pa zelo grda, ker nažalost so interese tukaj zelo jasne. Samo se, če pogledamo resimo krizo, tukajle moralni hazard je zelo velik. Zakaj so šle banke že v samem izhodišču v tako tvegane transakcije? Ker so verjeli, da jih bo, recimo, v Ameriki FED, bel avto, da jih bo pač nazaj rešil. Zato so šle v tako tvegane transakcije, ker so imele za slombo že odzadi, ker so ukalkulirale, vse smo prevelki da nas ne bi rešil, da, da pač bi padli. In to je tista zgodba, o v bistvu je tudi danes, kar rečeno, socializacija izguba, pri, pa pardon, socializacija privatizacija dobička. Uh, in tukaj le mislim, da imam mi eno zelo vorko zgodbo pred sabo, ko jo imamo še nekako tukaj na ne strani razrešiti. Evo tako nekako depresivno, nekomšavati, optimistično. To bi kar. Ja. Ja, ne samo to sem to dopovedal, ja. ravno v koncu aprila je na PBS oda ena fantastična mm. štiridelna, štirivurna serija Power Mania in Wall Street, zelo dobro razdelana ta zgodba iz te strani financijizacije, v katere se ne mm. bojujo. Mi pa eno en vprašanje ja. oda za vas. Danes je bilo eno objavljeno, uh, sa tisešnjo mislim, da je objavalo, ja. da je brez v Sloveniji v zadnjem letu padla. Čemu prepisujete uh, ta podatek? Padla? Se sprem, mnogo vmeša. Pred nekaj dnev je zelo na ene od nekaj programov zelo desela zelo novica povedana, tudi na povedove. Zdaj je denči zdaj manj kot 3 milijone brez poslo. Ja. Njih je 2 milijona 908 mm. ne, apak, tukaj, da, ne, ne, ne, tukaj so dve zgodbe. Prva zgodba bomo odgovor na tvoje vprašanje. E, ti govoriš, če si uporabljal podatke od Sursa, to je onketna, brez posebej. 12, sem bral, ja. predvsem se šel, mm. zavaral, se je uporabljal te podateke. 1,3%, ja. če se ne motim, od lastega marca je padla. No, ampak stvar je v tem, da Surse je pred tem Četrt let je pred tem podatke v anketnih brezposelnosti, ki pa govorijo, da je anketna brezposelnost v takšni višini, kot je ni v zadnjih 18 letih. Torej, če to povežiš, torej nekak brezposelnost se je stabilizirala na takšnem nivoju, kot ga še skoraj da ni bilo. In to je tista nevarnost, da v bistvu, če se štejemo trende po tem džoblje z torej porasti brezposlovanja, brez zaposlovanja, stabilno brezposelnostjo imamo zelo negativni scenarij za naslednjih par let. In podatki, jaz sicer ne valjamem umor, projekcija in nič, kako glede na to, kaj kažejo tisti bdp podatki, ampak sem za prikaz. Oni so rekli, da bo še leta 2014 113 tiskih presposeljnih, ker se si zavede, da v tem trenutku pač na, na krčki ki se dogaja, da je največji premijal na to, da se je presposeljno stabiliziralo. In to je tista stvar. Nemčija, nemčija pa jaz v bistvu skor da sovražim, da, da govorijo o tem, da je nekaj zgodilo v uspehu. Zakaj? Ker imena nizke presposobnosti so povečali prekajne trg dela. In to je ta stvar. No, sej, sej. Forum. Samo en primer. Samo en primer, V, v Nemčiji je v tem trenutku 6 milijonov mali delavcev. To je 25% delovno aktivnega prebasa, četrtina. Torej vseh delavcev, med delavcev, delavcev zaposlenih je mali delavcev. In to v bistvu v tej pasti delavščine torej četrtina delavcev In v bistvu to je tista zgodba, ki v Nemčiji namen govori. Nemčija država za katero je Gerhard Šreder 2005. leta se pohvalil na srečanju G8, takrat še, da mi smo država, ki je najbolj, najbolj učinkovita po država v EU. Kaj ste mislili? Razplač v Nemčiji je najnižja v državah EU v zadnjih desetih letih. Oni so plačali, v bistvu delasi so, so plačali gospodarsko rast. In zato pravim, da sem živčen, ko govorijo o Nemčiji kot gospodarskem uspehu pa o Sloveniji, mm. o nas, o modelu slavih 2 milijona ljudi. Mm. Skušamo prenašati neke formule z Amerikas, z nekih glomaznih trgov, z nekih silnic, na ta prostor. Nekaj. Negle. Mi moramo rediti yeah. v hiši in napraviti mm. v vseh institucijah, v posod od občin ne vem kjer koli. In da je zelo začetno na našem to delati, ne delati. In neke uporabne, nekaj, iz tega našega predavanja, so lepo vzroki, okolje mm. vse, ampak jaz ne bi čusti, da smo v ni krize, nikaj nakazano, kaj bi pa morali tu delati danes, mm, ne, jute, mm. ne po jutečnem. Ne, se to je do tih, ja. ki, ki upravljajo to našo državo in ki jih mi volimo, pa jaz tudi, ki je, ki je dobilo svoje znanje za take predlobne. Kako televiziji, hmm. pa da ne kam, je ja. se kupijo, kaj pa je. <laughs> Pardon za izjelo. Ja, se je Da, malo da. se malo ja. z našimi problemi. In imamo uh, pa kar nekaj akutnih problemov, se boji ploje omenje, hmm. Na njihovi spletni strani, pokud družbena vdovodnosti, ki zadeva spisana na ta način, da bi šta Ando... Torej ja. je nezaprlo podjetje protiv javnih je tukih preselilov v srdejo, kar je za boj okus definitivno družbeno neopovorljo. Štega, tako ne. Zato se vzvodno se se Direktor si vzadne 15.000 sočakov pvače, torej govorda na celni svet, Ker tako ta isti direktor, ki stavi na razvoj, razvojnemu inženjerju dobeli 1500 EUR plače. Uh -huh. Direktor skupaj s svojimi sodelavci, poleg tega tudi delovske predstavniki, je ustanovil komandiko dužo, uh -huh. kjer so direktori, sindikalisti in predstavniki v svetu delovcev razketi tega podjetja. Torej, uh -huh. tebe, ki se mi zdi, da imamo tukaj opraviti svojno moralo. Mi je prosto ne znamo povedati, kaj je prav in kaj je naroban. E? Mm. In golenje je samo eno v teh primerov. Pomenjena je bila uh, torej, uh, RTV Slovenija. Jaz mislim, da bi se dalo kaj narediti za plačino od RTV prispevka. Mislim, da ga vsi povrstni plačujemo za to, kar nam divajo. Mm. Torej, o programu 100 TV ženev govorim. To kar je bilo menjeno. Mislim, da bi deljalo na eni strani na ta način zbržavljanstvo lepo koščino in na drugi strani s pritisko mm. na svet RTV-a, sveda istotno in dela to, da so javni zavod, da seveda ni imali grobene pravice na ta način obrogljabati ljudi. So, in v lastni leto, sem ne, ko rekel, uh, sta Marij Goro ustovala naš minister za delo in pa avstrijski minister. In seveda so se avstrijci zelo dobro pripravili na ta 1. maj leta 11, usposobili so in špecijske skužbe v zapolni sokolikljivne pogodbe. Zkratka, v Avstrijih se delodajalci ne bomo več zajebavati. Da, v zelo jasen primer. Torej, če nas lahko policaj na cesti kaznuje z mandat kazneno, da je bilo takrat tudi nekaj prekršek, ni bilo nekega razloga, da bi da je oseb bi obravnavali drugače. In seveda, dokler tega ne bomo naredili, bomo so soočili s tem, kar se dogaja, da bomo pač morali pristajati na to hitrost, da bomo vedno več delali za vedno manj denarja. In kot je bilo postavljeno, je vprašanje: vprašanje kako doleti. Tukaj le samo en primer, kaj, kaj je v bistvu priprava, so vedno uh, sankcije, mora biti. So razmerne in odvračile. V Sloveniji je primer, recimo, kaj se dogaja, kakšna je ta mera odvračilnosti. Delodajalci ni plačali prispevkov v višini 8000 evrov. Meme je pa v bistvu izvršilni nalog, oziroma kazen, mu je naložil inšpektorat v višini 3000 evrov. Kaj je naredil? Pač je 1000 evrov, kazen, pa še vedno ni plačal prispevkov. Zamem to je tista odvračilnost. Kazen mora biti, seveda, odvračilna in tukaj le v Sloveniji seveda nemški primer, kako se bojujejo proti, ajde rečemo konkretno delo na črnoj, tam je za vsakega delavca posebi kazen krat toliko in delavcev. Pri nas pa še ni tako določeno. In tukaj le mislim, da vam še veliko prostora to, kaj ste bi rekli, sema, kaj lahko na področju slovenije, Sloveniji Rimo. Regulativa za gotovo. Druga stvar, investicije, infrastruktura. Kaj smo za tem tukaj naredili? je spoštovani ali pa tudi ne minister, kaj že za gospodarstvo, vehementno razlagal tem, da če mu pa zdaj znižal davek na dobiček, bo prišle tuje investicije. Ampak lepo prosim, mislim, 183 milijonov evrov smo v času krize vnaprej dali iz proračuna potencijalnim tujim investitorjem, ki ne bojo prišli sem zaradi tega, ker je pa nižji davek, ampak če vnaprej razlagajo, kaj razlagajo tuji investitorji, resimo, ko se tudi sami nekako z nekaterimi pogovarjamo. Problem v Sloveniji je, in to je že šlo preko mej Slovenije, je neplačevanje. Kultura neplačevanja, znamo plačila ne disciplina. In to je tisto, kar je v eni izmed zadnjih številk, tudi z odbija, recimo, bilo zelo dobro predstavljeno, reputation ekonomiji. In tega se slovenske delavci ne zavedajo. Da v bistvu ti, ko si delal dejavnost, razpolagaš z določeno mero kredibilnosti. In ta mera je enkratna, ne moreš ti v bistvu razpolaga z njo v ne vem kakšnih količinah. Sam, recimo, če povem primer eh, SCT-a. -ja. Tega možno ni opazal, ampak eh, če bi šli v času, ko je SCT še bil živ, pa ko je tako vehementno kršil pravice delavcev v Cazinsko krajino, v Bosno, eh, če bi šli v času 21 eh, z SCT-evim kamionom, eh, ne vem, če bi prišlo nazaj še s tem kamionom. Ker so delavci, ko so prišli nazaj, brez plač, v Bosno, so razširili vlas o SCT-u in vsi vejo o SCT-u. In je zelo naivno v strani države, da zdaj pričakuje, da bo pa reševala recimo, demografsko sliko z pospešenimi migracijami iz Tojine. Je, od kje? Iz Bosne ne bo več delavcev, ker se je že razvedlo, kaj se dogaja v Sloveniji. Iz Srbije tudi ne. Iz Avstrije ne bojo pač vsem. sem. tereri, kaj ste naši tereri? Boj, pa še na ja. danes ja, vodba, ja. res, ki investiramo, naj imamo prostor v ekranu. Hmm. Ja se obradičujem, tudi je čas za čez 20 minuter vah drago mezer je obljub, da bo pravno postajal. Zdaj bi, ne zamerit, ne? Zamerim, ne. pa rekel z za pogovarjamo ne? No, jaz vprašanje glede tega, kaj gospod Mure, tepovedo, mm. s je gospod po se jo, jo, jo, jo. So me slatiško. ta ideja, ki ste jo na začetku predstavili, zapravo se ste obilje pomeni hiteri propracializacije, tako če pač ljudje postane nežinotivno... Takšna izpozorina. Ne? Ja. Točno to, to se zdaj rekaže v Jančevi, izpostavljate inovativnost, da <tis> da pač tega ni zboljšnika razumljena. Kakšna imativnost imate? Zdaj prvo vprašajam, kakšna imativnost imate, ki ste vopisli. pa zanima, kako ta imativnost v razmerju do tega, da očitno kazuje zapisniši podatki, vedno delamo, ne vedno manje. Je to, da delamo vedno ne manje in odpisate, skoče premjeraj. V da se je redni delani časa Tamo so niske tabele. Vse, pa seveda, kako šta gleda nese. No, tehnologija, Inovacija ni izbolj tehnološka dema. Mi govorimo o desetih sredinah, o desetih Najbolj je ta, bata... katero je vse, koliko ljubiš, inovacije upravljanja. Ne bovora o meriti, zahteva inovacije upravljanja. Zdaj tega, da bovamo, lahko čisto prosto vstalili. In nad se one, da po mojem oceni, pula brezposobnosti, ki jo lahko razumemo, ker se je Samo 3, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9, in to je, kredo, je benel, da ne znam kaj je tu takvi mir da so, recimo franzozi, so dobrovni, da so, jo hvala, da so sprašili čas. ampak v dnevih, ne v pa je potem delik, narod, v dnevih narod pasolno prišel djarke, nekaj početi. Zato, kraju divanega časa, zemljeniko skrpjo za ustvarjanje stupine prostega časa. Na danes, tako zmero, <kuhim> eh, da je domiženje masaskih meneža, da si odreč nas je želje, v studbu, skupaj vrednje, in se zame zloze. Jedan američki držav je to Hrvdija, zelo je, je nakrevala polno avto in se je na en mesec, čez eno leto, masa prevoznih kilometrov zmanjšala za 10 milionov. To je v nasličnih v zrašnju, do se je zbuno državni organizacij za državne cest. Vse to pomeni manj potrošnje, manj naj pomeni manj rasti. Kako bi se reče, to je najpolj? Ja. Pa, pa, pa Znati, ali je rast sama sebe nametja, tako? No, ampak no, aktivnost pomeni rast. vedeva, ne? Tudi, če gledamo o organizijske relativnosti, ker pač moramo nekaj celi merec. Rast, Je takrat, kaj de je zresel, da vas je spredal, da je malo se spremel, da je posladoval ko korist, ne. In ali je res korist, da več... Rast samo v školi. Ne več školi, nič. Zrasti gospodarstvo rast. Prosim? Zrasti gospodarstvo rast. Ne, ne bo šlo do ta rast, ne. <laughs> <laughs> ki je brez razvoja. Tako je zadnji še rekel v argentini kolega, da ko smo debatirali o in razvoju, rekel, da se rastem, razvijam se pa nič. <laughs> Ne, jaz misel, gospodarstvo raz, to firma marje yeah. uh, yeah. Ja Cera, tu, je, tu je dosti več delim kot odgovor, ker kaj je, tehtanje je, ne. Mm. Cele zgodbo o že vidite ekonomistične gre, da je še tehtanje, s čem narediš manj Ampak se vam zdi, da je na tem konceptu, se pravi, čeprav ta družbena odgovornost deluje znotraj nekega ekonomskega koncepta, ki je že vzpostavljen. Tudi, tudi. A je možnost, pa tudi, tudi, tudi, tudi da je dovoljno da na tega Drugi, ne, druga, dovoljno. Treba, je strukture treba strukture spremeniti. Če se spremeniti, treba strukture spremeniti. To kar so občinske strukture, hladne strukture, vojaške strukture, policijske strukture, vse je to treba spremeniti. Da se čas toliko spremenil, da za temi strukture, nekaj poslednje da, da za temi istimi zdravili, ki so podrošali ta virusna obolenja, to se pravi finančni, ki so, to za moje pojme zagnali ta svet v prepasti, to ne more imeti več naprej. Finančnik je treba postaviti na tisto mesto, kjer im gre. Hranilne banke, enostavne. Ne izmišljavati več inštrumentov, ki so rizični, ki gonijo neboljost v stvari, ki nekomu prinašajo znan, ki je konkreten. drugemu pa... Zato je, zato je naš odrej zato... kajen, kaj Zdaj došem odrežim. Zdaj, kot se deli. Zdaj, kako se deli, razlaga, do da po ure. Uh, do knjigi, ki je ozelo stvari, ki imamo, če končana, imamo 47. dvd. Zdaj, kako se koni, odljira, knjigo čitev, je knjigo čitel, ko in ko so razprejeli, je rekel, z In na koncu leta mi boste nagradili, če uspem, če nekaj parčiš. Je. In je saniral firmu in je dal milijon dolarjev takrat. Ne? In je šel New York, pa je zrečo tam 5-20 letne pante na kosinu. Pa se je pohvalil, rekel, da bi mi da bi Smo ne bi <laughs> se mi to dveh ura za služimo. To se pravi, take anomalije je treba zbrisati. Zato poskrbi uporaba modrgonskega modljena. No, jaz bilo. Jaz tega modljena nekaj imam, jaz vem, da je bilo samišče po policijo poznamo, Kako naj, torej, kako naj, Slovenija gre, na kak način lahko naredimo, oziroma, ne vem kaj se pa gospodarstvo da smo tak, Ja, bud, ne, ne. Wow. Kaj Se Ja ne, da, se pravi, da ja, pa... dobro Yima, Prej, profesor Mone, če sem vsem proti moji volji rekel, pač nemenim, da sem metagog, eh, namreč to niso ono bi najbolj eh, včistli, ki je dan današnji, eh, pa je nekaj naučila, vse mu prišli mačno se bodo pa o kritičnih Fiziki tudi poznajo, tu so predkona zgodnih filikati. Še drugi, kot je križna masa, o kateri govori. Ampak zdaj ste res zelo na dan. v knjigi Nemčiji, mislim, da je nekaj nečem, kot je ne poznam več avtor, če praviš, ali pomeni tam doma. Autor nejnemo pozarja, da je naša civilizacija dosegla na tisto veliki, kritično, ekvivalentno velikost. Te vrste ve, kritični, pravi: pa smo ja, prišli za ne. Kaj to pomeni? V termodinamiki. Ko pride neka terora, kaj, ali ka, do ne? Ne, ne, ne, ne smo tega, podobnih, kde se je dozvedela se pride nek sistem dopilična, kar razli, ali napreduje, ali pa prepada. Ampak tisto je najostnovnišji ko gre razvoj, če ne, ne, ne pej Do te tiste vred neke vrednosti, pri kateri lahko gre zadeva še nagred, ali pa se razkrovi v takotno stanje, kot je ta filozof mordi. In tu naprimer, ne, ne mi zmerim, limarstvo, kaljene karkoli, kar koli je na mnakej tričnih velikosti, pa ne znamenost strogi pohvaljajo. Hoče se reči, tako je lahko, tako je bilo malo svoje ali pa tehnologija izredno, primerljiva in podobna, z mislja filozof Andrejša, ideologično in Polske, kot da zovev, čudini, polski, jaz pred interno njamem spokojno, nisem v nas, kot ne bodo, kot jaz tebi. In, kaj hočem zgodati, vsi se zavedamo, mi mislim, da se trebamo zavedamo, čepravno tudi z tem, da lahko čez nekaj izvjeti ta civilizacija se Tudi vopade. In, in, in, in, in ni v nas tako glopoko to, da... Ti se je... O... Ti si optimist. Ne, ništa optimist. da ti govoriš nekaj, nekaj leti. Dobro, več pa da ne to. Drugi, s tem se da, da Torej, jaz da, da se v tebi. Vseh povoriš, ne. V še nekaj rekel. so nas nosil, čili o utopičnem sestavim. V avtobičnih socialističkih sredo tri smo morali našteti že v sedem in do osem nekaj. Saj, hvala Bogu, nekaj tako tako. jaz mislim, da je družna odgovornost ena velika pesem Ravno na, na to potročje. To so čudovite ideje, ki smo mi proslušali. Vse je vredno in pravo. Ampak jaz bi povedal z nekom, ki je govoril o družbeni odgovornosti, o ljudi. Če berete Slava Ježiška, pa ne bi za nas skušteval, eh, eh, ker je govobranil predsed težko vidite, na zame, več, Skuša v knjigi začeti znova, da se pragovistvo vedno prikriva, bred vedno prikriva, ko govorimo po človekovih pravnicah, ali ko govorimo ihidejansko ravno ihidejansko ravno Krčimo, obenem pa je vse prečeto s tem, kako bo vse krasno in čudovito, če to in to in to. In jaz se hudo bojim, da se raziskovanje družbenih odgovornosti ne bo sposobno otrgati od te na, na se topičnega socializma. Uh, kako je pa objaviti? Ne, pa če se javi, samo še prečem. Kakšen stavek, ki ga začemo uveljavljati družbeno odgovornost, ker je mu drugače, ne gre se boj šlo, da smo prišli na to, da se sprašujemo, ali je res nekaj, kar je odgovorno za družbeno odgovornost. Zgorijo vam se, kdo je takrat. kdo je vsebno, da to, da smo lahko videli, da smo končali z dvema stvarima, ameriškega avtorja. Če ameriški standard ni spremenljiv, kateri je, stave, če je po zemlja, planet ne zemlja, sposobna preživeti eno milijardo ljudi, kdo in kaj ima v reju, da bi to je sposobno gotoviti? Se posod kaže, da je zemlja sposobna preživeti 14 milijard ljudi, se izračuni. Zgoraj, da, da to sploh ni problem, vsak A, palje, stvari, stvari, je, ni, ni je zregava, umiravra, vsak dan. Zgoraj, pol milijonov umira od vlaka, vsak dan. Se bo še naprej še več jih bo. Ja. Prvo bo lepeno v teorijo posodobitev, da se bo spet meje zaprle. Ne? Pračat, potem bodo še, bo še vedno umirali, še vedno bodo umirali, pred zaprtimi meja še bolj. Ja, seveda. No, Zavrte meje niso rešitev. Ne bojo. Če se Afrika reši, nekaj Se drugega, za pa za uh, ja. uh, Roger Garodi je bil član politbiroja komunistične partije Francije, iz partije so ga vrnili do leta. Potem je postal uh, budist in musliman in ne vem kaj še vse.